Bon, boa tarde, eh, vamos dar comezo entón co acto de hoxe e eh, en primeiro lugar pues, quero darvos as boas vindas ao Centro Social Artabria eh, non, na actividade de hoxe que é a presentación do caderno o libro que que, tedes na, que encontraste nas vosas cadeiras que se titula Mulleres eh, no nación, na, na construcción da Nación Galega eh, Un libro que está editado por Vía Galega E, coa colaboración da decutazón da Coruña e, pois, máis un paso na súa labor pois, da recuperazón da, dos, dos símbolos nacionais e, e da nosa historia. E, este libro viu a luz, pois, en decembro, se non me engano, non? E, e desde Artabria, pois, tivemos moito interese en caixalo na programazón de, deste mes de marzo, como mes pois da luta feminista, mas tamén da, da luta obreira galega e, e bueno, pois, nese sentido, agradezo tamén pois, que, que vos puiderades axeitar a, a nosa axenda. E, un pouco por dar así unhas pinceladinhas do, do, que, o, do que foi o vosso traballo, pois, pois trátase dun caderno non? pois que dá máis un paso eh, no, reque, no reconhecemento do papel das mulleres Eh, na historia, en concreto da historia da Galiza eh, e máis en concreto pois, do, no século XX, finais do XIX, século XX eh, e dá un paso en torno ao avanzo pois, desa de, de justiza eh, histórica que, pois, que ainda as mulleres temos, temos pendente non? reconhecendo así eh, o valor pois, no avanzo de, de direitos Eh, de direitos laborais direitos sexuais direitos eh, bueno, nacionais e nada, elas sempre presentes sempre minimizadas e incluso pois, ignoradas non? E, e nada entón, pois hoxe contamos aquí temos a sorte de ter a Lucía Veciño e, e a Marga Corral que son coautoras deste, deste libro e eh, Lucía, ademais, pois é coordenadora tamén do, do traballo, dos sete estudos, é graduada en Historia e especializada en Historia de Xénero Contemporánea. E Marga Corral, pois é socióloga, é técnica na CIGA, técnica de igualdade e bueno, é, é, é activista feminista, non? Eh, no libro ademais pois vou nomear tamén as outras autoras pare, que son Aurora Marco Filar García Negro eh, Carme Vidal eh, Daniela Fernández e Monse Fachardo E con isto, pois, dou a palabra unha de vos, non sei cal quere comezar sí, Pois, Lucia Pois, <tose> mil grazas polo, polo convite, tamén en nome de, de Vía Galega un placer eh, estar estar aquí Eu non quería darvos moito a, a Turra eu como comentaban, estou aquí un pouco en nome pues, de, de coordinadora deste de, de traballo que, que me tocou E eh, eh, bueno, a O obxectivo um, a esta publicación nace un pouco pois de, de, de, ten dúas motivacións. A primeira delas porque entendemos desde vía galega que eh, como entidade que, que somos unha plataforma en defensa dos dereitos nacionais de, de Galiza, temos a obriga de, bueno, pois, de poñer en valor a, a nosa historia contala a nós porque non sabemos que, que outros o, o farán por, por nós. unha historia poisis negada, tersiversaada e que moitas veces pois, incluso eh, serviu pararufu rouubada e serviu para beneficio de, de outros e por outro lado pois, porque para a vía Galega mm, o feminismo non é unha apéndice a pe de páxina forma parte do, do ADN da, da propia entidade e eh, intentamos non que... Pues que, que esa dimensión de género pues este como elemento vertebrador ou central en toda actividade que, que, teña, que teña Vía Galega. Entón, bueno, pues a, a idea de, de facer esta publicación era, pues como eh, xa se comentou, eh, para recoller para visibilizar un pouco o papel protagónico da Das mul mulheres eh, non tanto mm, na, na historia do, do país senón como en fitos ou efemérides eh, concretas. Eh, sintetizar, pois, a historia do país eh, máis eh, desde unha perspectiva de xénero eh, en 60 en menos de 70 páxinas era eh, complicado ou, ou imposible pero o que quixemos puix pues eso, foi así recoller algúns eh, fitos ou efemérides de finais do século 19, principios do, do XX e facer así unha pequeniña eh, radiografía do, dos mesmos. Eh, eu non quería, non, bueno, nin, nin quero nin podo entrar a afundar en ningún do, dos artigos máis alá do, do que me tocou eh, facer a mí, pero sí que quería bueno, pues, presentálo eh, un, un pouco a cada un do, dos capítulos así, eh, brevemente, porque a publicación é unha publicación coral, como ben, como ben xa dixeron, eh, de sete... Eh, mulleres que, bueno, pues, que, de forma desinteresada pois pues, puxeron o, o seu tempo eh, nesta publicación, eh naqueles ámbitos pois pues, que elas máis coñecen, nos que, bueno, pues, xa, xa, xa pola súa bagaxe tanto eh, laboral como eh, académica ou xa de, de estudos así máis, máis formais, pois controlan eh, e e sintense cómodas, pois pues, para poder eh elaboralo. Entón pois, O primeiro do... está máis ou menos de forma cronolóxica eh, os, os capítulos ou, polo menos, os artigos intentamos eh, recollelos así. O primeiro deles é da, da profesora eh, Pilar García Negro, e pois, nela centra-se no papel da, das Irmandades das Mulleres, nas Irmandades da, da Fala, Un artigo sumamente interesante, sobre todo se se ve desde a perspectiva do xendía, no que vemos como fai 100 anos xa as mulleres en espazos mistos pues, intentaban organizarse pues, xa se a través de seccións, de asambleas, eh, ou de, de secretarías, de, de, de comisións, eh, para buscar, bueno, para dar unha pulsión ou para eh, tensionar tamén de certa maneira pues, ese eh, debate pola, pola igualdade da, das mulleres. E ademais é interesante pelo desta perspectiva de, de hoxe porque vemos como eh, xa eh, os dereitos das mulleres eran eixo vertebrador tanto do corpus teórico eh, das Irmandades da Fala como do, do partido galeguista e tamén eh, parte pois da súa actividade política. E, contemos tamén con Aurora Marco eh, Aurora, pois pues, supoño que que moitas ou casi todas pues, a, a conheceré desde ese maravilloso dicionario que fixo das mulleres galegas xa fai eu creo que case 20 anos sí. ou usen uns 20 sí. Sí. Sí. <risa> pois case 20 anos e que desde entón eh, bueno, non teño coñecemento de que se fixera Algo algo similar, e, Ela despois foi afundando pois, tamén no papel das mulleres na, na guerrilla antifranquista e, e máis recentemente precisamente sobre a cuestión das Irmandiñas que trata eh, pilar no, no, no caderniño oeste. Pero quelo é até tamén sumamente traballado. Aquí céralse poisis eh, eh, na guerrilla antifranquista, nos montes de, de León e, e de Galiza. é no que non só eh, fai algunha referencia ás mulleres poisis que levaban un fusil ao lombos, senón tamén todas aquelas que, que sin fusil pues mantiveron viva a alma da, da resistencia. Porque hoxindía sabemos que se a resistencia aquí en Galiza durou tantos anos foi, en boa medida, polo apoio popular que, que había detrás e parte dese apoio popular eran precisamente pois, as, as propias mulleres. Entón, xa non só desde un punto de vista democrático, tamén como feministas pois, temos a, a obriga de devolverlle a autoestima, de, o recoñecemento e, e a identidade a, a todas elas. E abordamos tamén a cuestión de, de, de clase, os movimentos obreiros, es unha perspectiva eh, feminista. Ou evidentemente un bon trato que temos aquí a amarga e vai ela eh, a fondar. Eh, entón ela foi unha tamén da, das colaboradoras e unha parte bueno, que non queríamos eh, deixar de, de lado porque sí que é certo que, que ainda queda bastante por, por estudar bastante por, por afundar e sobre todo pues, analizádolo desde esa, desde esa perspectiva de xénero. Monse Fajardo eh, que además ten traballado moi ben, moito, é moi ben to parte da, da memoria histórica, sobre todo na en, en Pontevedra, a represión das mulleres, este con este artigo, o do eco da memoria herdada, que fai complementar un pouco ese outro de, de Aurora de Aurora Marco, é no que, bueno, pois pues, recolle todas as, as torturas as, as mulleres é, durante a, a Guerra Civil e despois da, da Guerra Civil, colle un momento así moi, moi concreto, pero eh, no que bueno, pues, recolle todas esas torturas eh, de, que se facían simplemente por, por ser mulleres porque esas torturas tiñan un, un sesgoo eh, sexista e eh, eh, clarísimo, es decir tal como, eh, como as atacaban a eles desde logo non eran eh, tratados os, os homens. Carme Vidal eh, xa rematando así na, nas presentacións e eh, sin desmerecer ningún do, dos artigos, eu creo que ela aquí eh, fai un traballo moi, moi interesante polo que comentaba tamén do mm, que recolle Marga é dicir, eh, Carme eh, aquí fala, puxa borda eh, o papel da, das mulleres no que foi a construción do nacionalismo galego despois da morte do, do dictador Decir, como pues, se foi reconstruindo todo pues, a través de organizacións feministas da, da NPG es decir, que, que eso é historia eh, viva realmente porque esas mulleres que foron protagonistas es decir, están vivas es decir, estamos falando de Elvira Souto eh, que estivo exiliada eh, en Porto eh, está, estamos falando de Pilar Ayer, que foi pues, unha Das, das fundadoras da da NPGA e que despois acabou estando eh, entre o ano 77, se non me equivoco, no, perdón, dentro de 75 e 82 na nas propia eh coordinadora, eh, é dicir Margarita Ledo, que tamén estivo exiliada, é dicir recolle un pouco a memoria de, de todas estas mulleres que están entre nós e que eh, témolo por estudar, témolo por difundir eh, e temos en definitiva, eh, decir, tés no, no, na práctica eh, de, de descoñecemento. Eh, e por último, rematamos, pois con, con unha publicación bueno, con un traballo que está sacado eh, en parte dun resumo dun capítulo que colle Daniela Fernández, Da, da súa tese doutoral sobre os dereitos eh, LGBT e a historia do movemento aquí no, no país, un pouco tamén para non buscar referentes nos Estados Unidos en ningunha revolta de Stonewall, sabendo que, bueno, pues que aquí temos referentes propios, temos a Marcela e Elisa casando eh, hai máis de 100 anos na igrexa de San Xurxo da Corulla, temos a, as mulleres, a un grupo de, de lesbianas que foi protestar adiante da cafetería do Manhattan nos anos 80, porque uns días antes expulsaran a dúas persoas homosexuais, é dicir, que nos sobran referentes, e un, un pouco a publicación o que quere é, é pois, puñer é, en valor a, a nosa historia e precisamente pois, eses é, referentes. Non? É dicir, a publicación é, é, moi, é moi xinxelinha xa, xa ovedes, é, é, é moi modesta, é, e aquí bueno, pois, tamén ponho así un pouco a, a, a tirita antes da, da ferida <risas> para é, pedir tamén desculpas por posibles omisións que poida haber. Porque como comentaba inicialmente, é moi difícil eh, meter todo eh, nunha publicación eh, destas, destas características e pues, nun futuro se cadra, pues, xa se verá de poder sacar algún número máis pero evidentemente quedan moitas cousas no, no tinteiro é dicir, aí agora tanse facendo traballos moi interesantes por recuperar tamén as mulleres na historia eh, medieval de, de Galiza concretamente pues, no, no reino de, de Galiza xa desde unha perspectiva de, de xénero E, falta tamén pois, un traballo moi interesante Que seria pois, Poder difundilo máis adiante Que é pois, o desterro das monsas do, do, do mosteiro de, de Alveos Nese conflito entre eh, O mosteiro e a coroa de, de Castela Que ademais agora Carme Vidal con ese libro As desterradas eh, está sendo levado ao, ao teatro eh, Por Kiko Cadaval Creo que foi antes do 8 de marzo Que, que se estreou a a peza no teatro e que hai moi pouquiño estudado e, bueno, pues, realmente o que se recolle parte desa historia está nese, nese libro pero que, que bueno que, que, decir, que son referentes que, que quedan aí aínda por, por traballar, por divulgar e por, por difundir ou mesmo as mulleres na, nas encrobas, en xove, en baldaio, eh, por iso tamén, de maneira, quixemos recoller a oliva pose eh, nesa, nesta capa aí diseñada tamén polo compañeiro aí Bruno, para, de alguna maneira, bueno, pues tamén dar de certa visibilidade e intentar recollela de alguna, de alguna maneira. Em, contudo, eh, eu xa aterrizando un pouquiño máis na, na parte máis historiográfica e non, non me quero enredar moito, eh, pero si que me gustaría, bueno, pues facer fin capén que mm, nos últimos anos si que está habendo un cambio de, de paradigma ou eu considero eh, un cambio de avanzándose eh, nos, nos estudos de xénero sobre todo eh, aqueles que teñen a ver, eu creo que ca historia contemporánea e eh, bueno Sobre todo que a historia contemporánea Porque eu creo que iso corresponde tamén A que as fontes primarias É moito máis fácil eh, Consultálas e ir a por elas E despois que evidentemente disetes unha foto na que tes a Oliva pose, eh, pois entre Gardas Civis ou tesa unhas mulleras nun conflito que aís están mallando, pois é moito máis eh, difícil negar que estaban ali, É dicir, se hai unha revolta eh, aquí en Ferrol e hai partes de defunción e están pois recollidas eh, na, na prensa as mortes delas, pois, dificilmente podes negar que as mulleras estaban eh, nese nesses conflitos de todas formas o que hai é tamén que saber interpretar as fontes primarias Eu, para min hai un exemplo moi, moi claro e moi, moi ilustrativo que sempre conta Carlos Babio que é que se collemos literalmente as, as fontes primarias pois, no, no campo da rata entre o 25 de xullo do 36 e o 1 de, de abril do 39 se vamos as fontes forenses Eh, que daríamos-nos ca idea de que ali había un andazo eh, de hemorraxas internas. Cando cabía, eh, pues, eran os fusilamentos de máis de 200 persoas. Non? Entón, o que hai que tamén saber interpretar as, a, as fontes. E, e despois deixei así un pouquinho para, para o último, pois pues ése ese capítulo que, que recollo eu, que é o, dos, mm, o das mulleres na participación pues, dos movimentos agraristas, nas revoltas do, do medio rural, e que complementa tamén un pouquiño o, o de Marga, é que bueno, pues, in, parecía nos importante recollelo porque se, se en alguna parte da historiografía as mulleres están esquecidas é, sobre todo na historiografía, rural e concretamente na historiografía rural eh, galega. Eh, Siga vendopus esa imaxe moi mitificada, non así das mulleres, pois pues, aínda naquela época pois pues, vestidas de negro, debaixo dun, dun feixe de, de leña ou debaixo dunha sella completamente eh, sumisas, cando mm, non é verdade, e falase de conflitos sobre todo no medio rural a finais da, da dictadura franquista, pero eh, que a principios do século XIX a do século XX existían, temolos aí hai un lote deles, está Nebra, está Sofán está Guillerei está aquí a revolta de, de Traxancos é dicir, eh, hai unha cantidade eh, enxente deles e que ademais que se dan nun período de tempo moi concreto e que non responde eh, a que, bueno, pues eran porque moitas veces presentan xos casi como que eran eh, espontáneos nos que non había ningún tipo de organización nin de coordinación pero senón non se explica como hai tantos en tan pouco E tempo e ademais pus pois, nun momento político no que había pus pois, un claro descontento pois, a, a, ao, ao réxime da primeira restauración no que había pus pois, unha eh, baseábase nunha monarquía eh, central que nucleaba todo un ferro espoñolismo e eh, un combate contra todo tipo de eh, de colonia tanto externa como, como interna e que a única resposta que tiña o réxime frente a esa deslegitimidade e, e o, o descontento que había pues, era eh, a violencia e a violencia a todo punto pues, de chegar a, ao asasinato de, de, delas e, e, e deles. Non? Pero, pero realmente decir, existía, e existía ese contexto que é o que eu explique, e despois existía evidentemente un contexto internacional que é que estaba vendo unha revolución eh, rusa en 1917 que iso foi reproducindo eh, e repicando en toda, en toda Europa naquel momento, porque de feito atopanse moitísimos paralelismos tamén eh, das revoltas eh, populares galegas naquela, naqueles anos no rural Coa, coa Bretaña, por exemplo é exactamente o, o, o mesmo modelo. Entón eh, sin sinrollllarme moito máis etirnoso para, para concluir así un pouco quiño despois se queredes abrimos así unha, unha, unha quedanda un coloquio. Pero ano bueno, o que queríamos con esta publicación era buscar eh, nos nosos propios referentes, puñérasi facer unha aposta en, en valor e sobre todo ahora que acaba de, de pasar pues, o 8 de, de marzo, eh, que non haxa que, que buscar pues, referentes en ningunha fábrica en Nova York de mulleres eh, queimadas pola, pola súa patronal, senón que nós temos aquí un, un marzal, eh, un referente do 8 de, de marzo, no que poder Basearnos, temos eh, mulleres que hacer unha batalla nas loitas en os, eh, na loita, polos dereitos eh, LGBT, temos referentes no, no rural e, e temos realmente pois, unha historia da que sentirnos eh, orgullosas. O que temos é que quela dála a, a, a coñecer e, e desde logo poisis pois é eso traballar eh, nela e desde Villa Galega pois queríamos poñer este pequeniño grande de arega. É mais nada pela minha parte. <risos> na sí. <risa> bon, pues, por empezar polo principio, lógicamente, pois pues é agradecer agradecer a ti, Silvia, non me da fundación, pois pues, que contedes que pues, con nos, evidentemente, con calquera das las autoras do, do caderno, agradecer tamén a a a que Lucía que sempre nos eh, nos ofrece esa posibilidad de, de, bueno, de darnos voz, un mellor dito, non, as persoas que, bueno, que militamos tamén en, en na retagarda, vamos a dicir así, do feminismo galego, E, e logo agradecer tamén o, o, bueno, un, a existencia de fundacións como esta que realmente o que están a facer é, é dar visibilidade e contar esa historia que moitas veces pois, como aquí definimos, non? que nos foi vetada mm. e que bueno, en moitos casos pois eso, é, segue debaixo das das, eh, das tapas, das, das colchas e debaixo das alfombras de xa non só deste país, non sino de todo o mundo Entón, bon, a verdade é que definí moi ben eh, Lucía non como como foi bueno, o objetivo que persegue o caderno, únome eh, a esa desculpa de que non pretendemos facer unha eh, historiografía nin tampouco un relato dos feitos, entón, eu xa, no meu caso concreto, pido desculpas se si alguna data eh, está está errada, pero o que sí si que pretendíamos era iso. Non? Moitas veces, e eu que milito no feminismo desde aí moitísimos anos, e eh, vexo que o achegamento que se fa aos movimentos sociais, non ten sempre como referentes, pois... Eh, O feminismo americano, o feminismo eh, xa con moito contido de clase facendo eh, bueno, referencia a, a, a Clara Zedkin, xa contextualizando eh, desde unha perspectiva de clase, non? pero nada se fala do país. Galiza, como sempre, fica esquecida, vamos a decirlo así, do mundo, non? Eh, se Galiza fica esquecida do mundo, se a loita oureira fica esquecida tamén non? Dese, desa historiografía ou desa historia que se estuda nos colesios, nos institutos, ou que non temos por decirlo de maneira, escuitado eh, nas nosas casas, agás eh, que participaremos eh, a través dos nosos familiares, non? Nesa loita, o certo é que a, a historia das mulleres é máis, non? E... Eh, As mulleres é obvio que somos as grandes esquecidas da historia, esquecidas, eh, silenciadas eh, e suplantadas polos homens. E cando decimos suplantadas é eh, que realmente a historia universal escribiuse... Eh, eh, precisamente tendo como protagonistas os homes e foron eles que, o sea, que transmitiron eh, tanto os acontecimentos que pasaron ao longo da historia, os nomes, o sea, os protagonistas, digo, os protagonistas non desa, desa historia, e os propios feitos. Entón, claro, baixeo ese punto de vista, non podemos ter referentes, hagase, insisto, que eh, a memoria eh, oral eh, pois poidera mozardala e poidera chegar aos nosos, aos nosos oubidos hoxe. Claro, entón, quen protagoniza descubrimentos, quen protagoniza conquistas e quen protagoniza incluso as investigacións non da, da historia eh, somos homens. Por iso moitas de nós incluso estudiamos eh, que a división sexual do traballo se produce por, bueno, por unha eh, situación biolóxica non relacionada cos cuidados e nos creímos incluso eh, parte desa historia. Non? Hasta que, eh, afortunadamente, eh, grazas tamén ao empeño de mulleres que nos eh, precederon, pois, eh, vemos que sí que realmente había persoas, en este caso mulleres, que romperon eses clichés ou ¿no? eses estereotipos eh, que en, en principio estaban, estaban eh, vamos a decirlo así, como herdados, ¿no? vamos a decirlo así, e eh, grazas a esa conciencia feminista que realmente pues, eh, achegase a, a, vamos a decirlo así, impregna determinadas esferas de poder, eh, pues comenza a revisar ese papel que foi desempeñado históricamente polos homes, en todos os ámbitos e se reconstruen esses feitos históricos non? e directamente se reescribe a historia claro, eh, se falamos coa dereita ou incluso coa progresía diremos que se reescribiron para eh, anular a historia e para reescribila eh, según a nosa mirada non, non, cando falamos de reescribir é eh, de contar unha historia que non nos foi contada que nos foi arrebatada como decían bueno, moitas das autoras que hai aí, e que foi tersiversade que foi utilizada polo poder, normalmente pola dereita, en todos os estados do mundo. Eh? Galiza tampouco escapa, escapa iso. E entón, nesa reconstrucción dos fitos históricos, é moi importante a visión eh, eh, de moitas feministas que empezan a utilizar o xénero como categoría de análise. Non? Agora que está outra vez a debate non socialmente a cuestión do xénero, non é para nada algo novo. Non? Entón, o xénero realmente é esa ferramenta que bueno, que, que, en, que as investigadoras, vamos decilo así, pois eh, utilizan para demostrar que eh, esas diferenzas se deben a construcións sociais, vale, e que foron evolucionando ao longo do tempo, en, ao longo de todas as culturas. Polo tanto, eh, dependendo do contexto, non é igual a visión dunha muller eh, na Galiza, na Galiza rural, que na Galiza urbana, Eh, na Galiza costera que na Galiza de interior e, por suposto, tampouco a de Nova Zelanda ou a de Nova York non? Eso, evidentemente, pero eh, precisamente derivado desa, deses cambios culturais, non? Claro, eses esforzos por reescribir a historia chocan e con que van a chocar? Vos pensade, pois, eh, lóxicamente, pois, con eses resímenes políticos que son os que se encargan de pois, de, bueno, de revisar esa historia e de reescribila o seu... Ao seu vamos a decilo así, ao seu antoio. Non? E neste caso concreto, sobre todo, dai que centremos, como decía el, Elas, non? E, ainda que tamén falamos do século XIX, pero fundamentalmente no século XX, no caso da Galiza foi tremendo pois todo o que supuxo eh, bueno, o franquismo non? De, cara, de cara a invisibilizar, a negar, a borrar e incluso a perverter a historia e eh, poñero o protagonismo das mulleres, como esas mulleres sumisas, Eh, como esas mulleres enfocadas no fogar non e como esas mulleres eh, completamente pois, eh, de, vamos a decirlo así eh, compañeiras do varón pero compañeiras eh, ao seu servizo non? Ben, entón que falamos aí no, no libro? Pois do, do papel que para min é absolutamente revolucionario das mulleres nas revoltas eh, podemos utilizar revoltas ou motins e a parte aí nos cargamos casi <ríe> o século XIX e é alucinante porque Eh, se alguén pensa, non, eh, a ver, o feminismo, bueno, pero o feminismo é pacifista, o feminismo sempre foi de consenso, de afectos, si, sí, efectivamente, eh, moitas das teorías feministas o que pretenden é un cambio das sociedades, un cambio eh, bueno, que se logre igualdade, lóxicamente, co incorporación dos eh, afectos non e desas eh, socialización eh, que en moitos casos non se fixo cos varóns. Pero cuidado, eh? as revoltas na Galiza non foron para nada pacíficas. E cando decimos que non foron para nada pacíficas é que se eu vos digo que, mm, por exemplo, 1857 o motín das cigarreiras que as señoras collen esa motina unha fábrica na que había mulleres e nenos, eh, nenas, porque ali, eh, bueno, non sei se sabedes, pero levaban as crianzas eh, de teta, e as que non eran crianzas de teta ali traballaban. Non? Xunto coas eh, bueno, cerilleras eh, serían mis teiras, non? Eh, en galego, non sei se dicir normativo, pero no bueno, noso galego por aí sería non, non serían cigarreras. Pero vamos, eh, en 1857 hai un motín na, na Coruña, eh, fan unha folga que absolutamente é seguida de xito masivo polas traballadoras eh, desa fábrica pero non solo iso, xa, non solo se amotinan dentro do que é a fábrica senón que salen ao exterior por o tanto, todo eso que levamos ditas feministas del espacio público de que as mulleres eh, na casa no fogar e que moi poucas delas non traspasaban esa liña vemos como no caso da Coruña pasan absolutamente por eh, invaden as rúas e directamente e... Eh, eh, se manifestan polos seus dereitos e ocupan ese espazo público en demanda dunhas condicións laborais eh, moito máis dignas, non? Eh, no ámbito dunha folga, por eso cando logo falaremos das folgas de mulleres decimos que nós se ativemos eh, referentes, non? E... Eh motins, falamos dodas do de carreras na Coruña eu tiven que apuntarme as datas porque de verdade que teño un problema eu con ovo, con o tema dos, dos números terrorífico, entón xa digo están aí, pero vamos se, non, se mal non me acordo foi en Cervo en 1892 1892, eh, fixadevos que estamos no 2027 27, ala, me carguei dos anos e agora maravillosa, 25 <risa> <risa> sublevanse en Cervo contra o imposto de consumo iban armadas con paus armadas con pedras, rompen os papéis, collen o, o, ao secretario, collen ao, ao, ao alcalde, meten ali unha bula que nin diola, pero vamos, e rompen absolutamente todo porque estaban absolutamente en contra dese imposto que consideraban inxusto. Falamos de 1892. A pedradas, literalmente, que as veces falamos non, bueno, que é necesario... Eh, bueno, os exércitos, non o poder das armas, non, non, alí que o primeiro catoparon directamente e efectivamente conseguiron o que, o, que, o que pretendían, non? Mais menos mismos anos, o ano seguinte, na Coruña de Novo, as leiteiras. Vos fixeademos, o xa, que, que tipo de oficios estamos falando, eh? Non falamos de mulleres de burguesía, que ocuparon, lóxicamente, como toda na historia da humanidade, un importante papel, xa digo, non eh, o apoio que, que, que teñen. Pero en este caso son labregas, son amas de casa, son operarias. Non? En este caso, concretos, leiteiras. Tamén, manifestanse contra o imposto de consumo, queiman casetas onde se cobraban os tributos. O sea Agora que estamos falando desta crise alimentar, desta subida alxida de precios, vos imaginádamos que collemos... Bueno, espero que por aquí eh, que había unha compañera da, da Administración non ase ninguén da xeza tributaria. Pero imaginadevos que vamos a Triga e prendamos o lume ali o portal, vale, directamente porque estamos fartas eh, directamente de pagar todo o que acabamos de pagar o que vamos a pagar agora eh, por o imposto de renda, e que lle prendamos lume bueno, aparte de que estaríamos todas esa eh, sabe dos donde pero sería prácticamente inconcebible non? e realmente estamos falando diso a xente ante a fame e ante abusos do poder daba igual que fora o concello que fora o goberno a cuestión é que fartas directamente como vían eh, precisamente que era unha situación injustible pois salían eses motines esas revoltas non? o cal eu, vamos creo que para para mm, amosarse absoluta e profundamente eh... eh vamos, eh, fachendosa destas de mulleres que eh, con bastante menos eh, redes, vamos a decir, asidas que temos nos hoxendía, e nunca mellorito de redes eh, conseguían facer este, este tipo de, de, de mobilizacións. non? E xa digo, por exemplo en Puente Vedra tamén ese mismo ano peixeiras e unha vez máis leiteiras eh, saquean as casetas apedrean novamente as casas das autoridades municipais, manifestanse polas rúas, e son eso as mulleres eh, as primeiras en detectar isto que acabo de comentar, esa crise alimentar, non? esa situación de perigo de decir contras, tal e como están indo os gobernos, eh, o subida do dos precios dos elementos, os impostos os que non están sendo sometidas, realmente aquí as vamos a pasar canutas. Entón, por que son as primeiras en detectalo? Porque, lóxicamente, son as primeiras as que están nos mercados e que van vendo as dilación dos prezos. Os homes daquela non estaban nos mercados. Entón, que que redes utilizan? O comentaba tamén antes Lucía. Pois utilizan xustamente esas conexións que les permitía o espazo público a pesares das represións e de todo o demáis, non? Os lavadoiros, por exemplo, que era un punto de encontro das mulleres, eh, os mercados, incluso as igrexas, non? As prazas públicas, os camiños. É de dicir, aquel onde se encontraban. E era onde iban dicindo, oi, Maru, pero mira ti que non se... Realmente foi así, o sea que ás veces Lles damos unhas pinceladas Estratéxicas, agora que lle estado Milfulnes e todas estas trangalladas con perdón eh, Se alguén se ocupa diso E realmente, ao final, era o tú a tú Que era a historia da humanidade O de falar ou de falar non ten encancelas, isto era así Entón, claro, unha vez que a xente empeza a protestar Que a xente empezamos a mosquearse Como son as revoltas? Pois así, oi, que? Que mes están subindo, que como sexe así? Pois xa non teño nin para, para fariña Pois a mí morreron mos porcos, non. O final, isto é así, e iso foi como, como, bueno, pues como todas as eh, mulleres foron precursoras non precursoras das, ante, bueno, das respostas ante, ante, ante as, as injustizas e realmente estas revoltas eran iso, eran básicamente contra a fame. Por iso eran revoltas populares, non? Bueno, aí no, no, no, no artigo por non citaros todos porque non fago un spoiler non o sea, vos ximpo tal cual o que o contido de artigo non? pero veredes que hai desde o asalto o peirao coruñés con esa frase que eu creo que deberíamos de facer camisetas de fora cando as mulleres eh, no 1918 dinllos homes fora, aquí bastamos nós. O sea, aquí non queremos, con perdón, pirolas polo mundo, eh, bueno, pirolas ou outras cuestións que non se xan eh, relacionadas polo órgano masculino, pero realmente, botando os homes fora desespazo público que por primeira vez elas tamén desempeñaban. Non? E iso de fora, aquí bastamos nos, a me parece brutal. Non? Esa solidaridade tamén de clase das cigarreiras solidarizándose e das misteiras solidarizándose con as, con as mulleres que estaban a, a requisar os alimentos nos peiraos non? Para, porque lembrar de que estas compañeras ao final o que fan é, é asaltar o peirao, coller o, o que é o trigo para poder logo repartilo entre elas non? E, e conseguir pois, por, por, de alguna maneira pois, que se reparto se máis equitativo. Non? Ferrol. Que ferrol non solo é o 72, aínda que tamén, e moi importante, non? En ferrol as sociedades obreiras eh, instaban precisamente a non distribuir nin descargar do Pirao esas eh, mercadorías, non? Eh, e entón aí o que fan son estas sociedades apóian o boicot das Larregas, que aí poderia comentar moito máis Lucía, non? E son eh, represaliadas polo exército, pola Guarda Civil, en eses eh, sucesos que ela comentou, non? Que acaban, pois, como... Eh, co asesinato de moitas, eh, de moitas mulleres e, de, e de, tamén de, de bastantes homens. Non? Bueno, eh, historia do país e non falar das conservairas eh, xa sería a pera limonera. Isto desde 1910 en adiante eh, realmente foron, por decida unha maneira, superarias eh, precisamente bueno, polo volumen tamén non? De, de traballadoras que había, desgrazadamente, cada vez menos eh, no sector Eh, pois esas parálises de, de fábricas non durante meses en, bueno, a prol dos seus dereitos eh, nun momento dado, por exemplo, con algo eh, que a, a priori podería, hacer, fazer, eh, eh, podería eh, ser perdón, eh, atractivo non como é o subsidio de maternidade pero que o subsidio de maternidade era eh, saco che do salario para que ti, cando decidas ser nai Eh, Tenhas eh, como garantirte, cando na práctica o que pasaba era que esas mulleres, cando por fin eran nais o quedaban preñadas, largabanse das fábricas e non volvían a traballar máis. O cal na práctica non xe semío para nada o xuxigue porque baixaba os salarios que xe eran cativos, precarios e abusivos, e por riba nunca podían disfrutar disso. Non? Bueno, pues esas movilizacións o que fan é que efectivamente poidan eh, baixar casi, casi, casi, non... Eh, mm, Reducindo esa cota a, grazas ás mobilizacións e ás folgas desas de, de mulleres, non? Que xa digo, isto foi no ano 31 Bueno, o espolio de Meirás, que vou a decir, non? Eh, unha vez máis todo contido que ten con a posesión da terra non? E cando falamos eh, da, da terra falamos tanto no caso de Meirás como sería o tema do, do espolio Ou por exemplo, que a min tamén me parece moi, moi importante en Xesteda, en Cerceda, que é cando eh, as mulleres se sublevan contra a entrada de maquinaria nos montes, porque elas eran as encargadas da repoboación, e o feito, elas e moitas eh, crianzas, eh, e, e o feito de que, claro, de que entraran as, as maquinarias esta no, no monte, pois suporía eh, lóxicamente que elas deixaran de ter traballos, e, e por riba que a propiedade da terra deixara de ser mancomunal, da terra do monte. Vale, o xa que, todo ten que ver con bueno, pois, eh, co que sería o, o noso país. Non? Claro, se si falamos de outras imaxes, que moito máis ala desta, e eh, superimpactantes e que quedou, creo, que non no máis sin de calquera de nós, serían esas imaxes da emigrazón. A Galiza, eh, a emigrazón, sobre todo masculina, claro, e logo a cara ve, a que non se ve, que é a de quen soportaba toda esa migración. É dicir, quen quedaba no país? Quedaban as mulleres, E que facían as mulleres? As mulleres eran as sostén familias, as que educaban e criaban as crianzas, as que eh, se sostían tamén a terra, esa, bueno, toda esa eh, galiza rural. Non? Esas viúvas de vivos que decía que no, a nosa Rosalía, non? realmente eh, son elas as sosténs desa de, de de galiza, non? en tempos moi convulsos, que ademais pois foron casi 30 anos, non? donde miles de persoas, sobre todo homes, pois marcharon, por culpa desa de, de situación non que tiño o país. Non vou decir en ferrol o que supuxo en 1972 todas as eh, movilizacións, eh, toda a represión que houbo. Non? Pero sí que me gustaría eh, decir algo que aí temos culpa aos sindicatos, cada vez eh, máis visível, pero ainda cunha débeda histórica, que é poñer faciana de muller. Evidentemente, Amador e Daniel eran traballadores homes os traballadores do, do, do sector eran homes pero todos eses motins todas esas eh, manifestacións todas esas revoltas que houbo eh, maioritariamente masculinas aínda que houbo mulleres que participaron tamén nas manifestacións, pero moi minoritariamente eh, como se como foron capaces de resistir? Grazas ao sostén de mulleres que non só facían eh, redes de apoio non? de curación dos feridos redes de apoio para aqueles detidos que durante moito tempo estaban en había que levarlles comida, había que soste as familias, familias que quedabans sin, nunca mellor dito, o cabeza de familia masculino, vale? E que por tanto directamente pasaban fame. Esas crianzas que había que cuidar, que había que levar, todo iso foi posible grazas ás redes de apoio de mulleres que eh, na retagarda, no silenzo ou na invisibilización, pois finalmente estaban, estaban aí, non? E bon, xa chegamos a ás décadas dos 80 en adiante do, do século pasado, e unha vez máis temos as conserveiras, non? Eh, son moitas as loitas, a de Lourizán, a de Odosa, eh, como precursoras de conflictos que despois cambiarían absolutamente o sector, non? De que, eh, bueno, que nese imaginario temos eh, eh, na Galiza, que seria das, eh, eh, o Parares Fabrís, non? Comeza eh, a introducirse no país toda a deslocalización do que o textil vale? e aí se producen as grandes movilizacións que para persoas como a min ponedos sobre 40 ou 50 anos aí sí que xa temos moi recente en carnes propias non? que son a loita por exemplo as traballadoras de, de Caramelo das traballadoras de Mafeco eh, en contra desa deslocalización cara a Asia de eh, empresas textiles que en principio eran superpunteiras en toda esa moda galega, non? que durante moitos anos se vendeu eh, e que, ademais, supuxo eh, para os grandes empresarios varóns eh, beneficios millonarios, pero que na práctica se logrou grazas, insisto, a directamente vender por 4 pesetas, <coughs> que se dirían daquela, non? Eh, pues, eh, esas fábricas. Non? E eu que sí si que participei nelas, a mín alucinábame como oh, mulleres, que moitas delas tiñan entre... estaban en idades próximas a subilación, non? entendedo de próximas a subilación. Eh? 55, eh, 60 anos, non? Eh, como se afroito bueno, de toda esa eh, traición que, que fixe incluso o goberno do, do Partido Popular, que tiña intereses tamén en moitas deses empresas, que foron subvencionadas con cartos públicos para sacar, sacar da bancarrota, en moitos casos, como se revolveron, como se manifestaron, como facían cantigas, eh, como paraban a, eh, directamente o tráfico, incluso chegado o momento do no concurso de acreedores, como se repartían eh, eh, as máquinas de coser entre elas e como o día que iba a entrar o, o, bueno, o abogado ou abogada non para pechar as, eh, as portas, como decidiron coller ali con todo o que tiñan, daba igual. Algunhas levaban xachos e outras levaban o que podían arrancar e romperon absolutamente todo para que ali non quedara nada porque pretendían subastálo, lóxicamente, non? Quero dicir, para min é unha loita eh, desas completamente admirables, das que nunca se fala, non? Porque eh, sempre temos, bueno, pues, outro, tipo, outro tipo de, de vamos a decila así, de, de, non sei se si chamar de ídolas, non? Pero si de referentes eh, non no soma xin, non? E xa chegamos, pois, moi vinculado con isto, o que sería a loita de Inditex, a loita das compañías, por exemplo, de Bershka, que foi a primeira vez que na, no Estado español se fai unha folga contra, contra Mancio Ortega, contra o que supón a Mancio Ortega, quero dicir, lóxicamente xa non estaba Mancio Ortega tampouco dirixindo a, a, a súa, bueno, o sú proxecto, vamos a dicir así, brutal que, que Zara, non? E que o grupo Inditex, pero sí que a primeira vez eh, que de maneira traballadoras que nos considerábamos, eh, entendemos de nos, moitas mulleres, non as temos como un perfil de mulleres Bueno, eh, que non aportan moito, vamos a dicir así, es decir, ese estereotipo de mulleres eh, coquetas que estaban encantadas de si sí mesmas, encantadas, que formaban parte da estrutura piramidal de Zara, que realmente son sectas igual que Mercadona, ao final te acaban creendo, te, facendo creer, perdón, que formas parte partes dessa estrutura medular, non? da empresa, que tires a empresa. E por tanto, tes que defender ese intereses da empresa, non? Cando realmente na práctica o que son son mulleres eh, algún home tamén, pero mulleras na súa meirandei maioría. Eh, prácticamente eh, que traballan por, o sea, por un sueldo irrisorio, cunhas condicións de traballo moi penosas, e que para nada se benefician, evidentemente, dos benef... bueno, se benefician dos beneficios, o sea, se fan, eh, utilizan no? parte deses beneficios para, bueno, para, para, en este caso, darlle os, os salarios e as condicións dignas ás traballadoras. No? E xa aí xa chegamos ás folgas de mulleres. A por primeira vez na historia do país, se fala dunha folga de cuidados por primeira vez se fala dese paro internacional de mulleres de que un momento dado da xornada as mulleres imaginadvos que estamos aquí pois, nos levantáramos e marcháramos non. en manifestación, os homes como visibilización des espazo, espazo invisible que ocupamos as mulleres. Por fin se fala de cuidados, por fin se fala das tarefas domésticas por fin se fala como axenda política eh, de algo relacionado coa loito obreira, pero tamén Dentro dos nosos fogares Non, non só eh, os obreiros de casco Esa eh, estenografía masculinizada non? Que temos todas no maxín Sino que realmente pois eso, Os dereitos das traballadoras son O de todas e cada unha de nos non? Con todo o que aportamos de balde a esa sociedade E iso é realmente eh, Transformador Claro, ven a pandemia E aquí xa, como podedes observar, xa acabo eh, Ven a pandemia e que pasa? Pois, eh, supostamente, os cuidados forman parte da absoluta prioridade dos gobernos. Eh, se nos promete, se nos eh, comenta que vamos a aprender, vamos a salir como era, reforzadísimos e reforzadísimas. Había outra frase que non me acuerdo era, de, como era, esto de que a salir mellores, vamos a salir mellores. Non, todo o contrario. Algúnas xa, xa éramos boas e salimos igual de boas, pero a maior parte da, de, dos que estaban ali dirixindo o cotarro, vamos, eh, eh, non aproveitaron nin aprenderon ninguna, vamos, e para nada houve unha recompensa para as traballadoras da saúde, para as traballadoras das residencias, para as traballadoras do SAF, para os empregados do Fogati, que eran completamente de, desprotegidas, por simbolizar nelas realmente o que serían os oficios da pandemia, non eses oficios que foron realmente desprotegidas, eh, Eh, moito máis ala das panaderías e da Estrella Galicia que foi que foron as grandes beneficiadas da pandemia o resto eh, realmente eran eh, oficios completamente pues eso, de primeira necesidade non? e nesa noite estamos eu lle chamo as traballadoras dos cuidados o exército da reserva do século 21 e o de posiblemente para adiante non? son a verdadeira transformación desta sociedade porque son en eh, maioría Eh, eh, dentro do que é a clase obreira e eh, moitas veces non as eh, interiorizamos como, como vanguarda, como loitadoras cando realmente están facendo o máis importante que é eh, pois nesta situación na que nos atopamos todas que é a vida, non? que é eso cuidar as persoas desde que nacen hasta que morren e nos momentos máis fastidiados da vida non? eso teria que estar completamente eh, non só considerado socialmente como algo importante, sino considerado economicamente co valor que ten, por encima de calquer carreira, por, cal, por encima de calquer experiencia eh, que poidamos eh, en calquer eido. E eu coido que iso tamén é o reto. Non? E xa rematando, eh, eu coido eh, que de, bueno, de publicacións como esta o que temos que, que sacar é iso, non? O xa, romper o silencio, poñerle nomes, poñer apelidos, poñer imaxes a algunhas das eh, miles, milleiros de mulleres pues, que lograron que hoxe pues, estas compañeras estén aquí falando que vos estedes aí tamén escuitando, homens e mulleres e, por tanto que en algún momento tamén nos centros de ensino pues, se poidan escuitar estas historias as rapazas teñan e os rapaces, eh, as persoas de xénero eh, non binario teñen referentes moito máis alá Pois dos cantantes eh, con todos os meus respetos non me deciden de ningún estilo musical de calquer tipo de cantantes ou de calquer tipo de tiktokers ou de calquer tipo de youtubeiros eh, pero que saiban pois iso non? que a historia do país, a historia da Galiza pois pasa eh, por ese por esa labor non? completamente oculto por, totalmente invisibilizado de moitas mulleres pois, que eh, grazas a, bueno, a a ese espírito rebelde pois lograron que algúnas podamos estar hoxendía e eu espero que agora sí que poidamos ter a oportunidade de, de, pues eso, de falar, máis polo miúdo que o que máis nos mola, moito que non o parezca, <risos> menos eh es e podamos eh, intercambiar impresión, así que eso. Nada máis, e moitas grazas. pois obrigadísima desde Artabria, e iso, agradecervos de novo que estiverades xa aquí. E non sei se agora iso, per, queríamos abrir unha turma de palabras, non? Entón, non sei se queredes participar, preguntar algo. Eu, eu sei. Eh, vamos a ver. Bueno, preciosas as dúas charlas, moi bonitas. Eh, por fin, por fin. Bueno, é un traballo de todas, non? Pero a mí unha ocorre, se me... Eh, vamos a ver, a nube leendo un pouco o eh, posible matriarcado. ¿no? Me da igual. Me da igual. O, sea, o que hai é un patriarcado. E entón, son as molleres do Instituto de Moller que leen ¿no? con becas. ¿no? De Granada, de Catalana, entón falan de necesidades primarias. Entón, se si vamos aí vamos, alimentación a reserva ou cuidar entón, simplemente bueno, a mí es que me rechiga, rechiga moitísimo cando de recuperar recuperar non, ¿sí? non, non que estamos aquí e que sempre estivemos ¿no? entón esa gran importancia que tivemos socialmente e que temos e que ademais Mm, canto con alimentación e o que decides vos? Oh, o sabe de todo o sabe de todo dunas folgas somos guerreiras sí, claro en principio conciliamos, é eh, oral vamos polos camiños con a de Izeira e non sei que dicindo, mira, e que os foros, os impostos non sei que non come e Juan o Manolito tampouco e Andrés que o abo tampouco come e a María tampouco, mira, son os meus avós, pues, entón, esas necesidades primarias, inda que ti, non temos que demostrar, isto ¿no? o sea, é es un parte arcado, e hai unhas necesidades, que quemas cubre, e a mochada, e punto, afectividade, comprensión, educación, sanidade, bueno, as mariscadoras que viñen a minhacón, me viña a min a conto unha fotografía que salén nos anos 80 pico a garda civil e unha mariscadora enfrentándose a él, me cajo e unha foto el guardia civil supondo que se voltou a correr está, vale. e era moi duro baixar o lombo eh? Corral, que en día eso andar coas vacas cuidador os nenos, a casa Juanito que está na migración non sei de As mulleres non era na non? Miña boa quedou con xeis fillos, era letra guardia, era tamén, e, e era xe que tiraban variante. Vale. Entón, con todo o cabello do mundo, penso que merece, merecemos. Os homens tamén, eh? Cuidaos, sí, sí. cuidadinho, eh? Cuidadinho. Que aquí, hay masculino, femenino, e o que queira cada un, cada un que li xa. Pero esas necesidades primeras está aí e non fai falta recoñecer nin loita. Si sí, que que si sí, que, que as mulleres sona se están reincorporando e hasta unha raya que era macho resulta que é femea, non? O sea, e que en día aí en arqueoloxía. Ben, va. Vale, pero non temos que demostrar nada. O sea, está de demostrar. Está de o sea, cando houbo unha época aquí Eh, por exemplo, en Bazán sin cobrar non sei, cantos meses que non tomaron senal fono as mulleras e supoño que na folga do aceite non sei eu infalar a meu pai así moi por río tamén estarían aí moi activas moi activas tamén. entón bueno, por reconhecimento é nada, é senhora, é que me parece increíble que no século 21 as mulleres teníamos que seguir berrando Problema o problema é no sinto moito e igual que se si eu collo e digo es que bueno, producen moito, non, mira, perdona produce la base, sabes así de cada operación de banca o supermercado entón, simplemente aí, mira, con un amigo meu que de clásicas ele falaba de del mar inmenoso. Ich ¿no? falaba dos robados. E então decía que viña na retaguarda alimentación, ¿no? a parte de e dicía, pero os que fillos sin eso non vivirían. Así de cara. Mira, miña nai, por exemplo, bueno, no, xa paro, ¿eh? Xa paro porque se non todo familiar, aquí non pode ser. Non pode ser. Nada, necesitas. Vale. Osea, de coñecer o que hai, que os traballadores son os que producen, son os que transforman, que, que as mulleres son unhas caviátiles, si, <risa> si, son, son, son os caviátiles sociales, a moitos niveis, si. Sí. Nada, temos cavidade a todos, e todas e todos. Aí falabas precisamente de que em pleno século XXI no? e na parte que eh, antes comentaba que eh, consideraba que estaba vendo avances En esa parte da historiografía pero si sí que certo que se nos paramos en determinados conflitos no, que o millor as mulleras non son directamente protagonistas porque pues, non son as traballadoras de indiz ou non son as traballadoras do Serv servizo dexuda o fogarcir que, que sabemos que elas están aí pero que están nun espazo mixto ou mellor nunha loita compartida a invisibilidade para min sigue existindo eu para mim eu poño foco teño clarísimo E nas, nas últimas tratoradas, é dicir, eh, mm, nós collemos as fotos eh, deses dese xornais da última traturada que foi hai cinco anos, sí, seis anos, antes da pandemia. Sí, penso, justo antes, sí. E, e claro, collemos esas, esas imaxes e nos tractores hai homes é donde están elas, e cando esas explotacións están compartidas, dizer, que xa son agora modelos de, de industria, están na casa, están na casa porque quedaron elas cas vacas. Elas están nos tratores, na movilización, pero elas están nas casas, cuidando probablemente pues, dos fillos, dun sogro dependente, das nais, dos pais, e, e o cargo da, da explotación. Então, e, Quer dicir, que, que elas están... Para min, es, ese modelo sigue reproducindo de forma e esa invisibilidade sigue, sigue existindo. Podemos interpretar de maneira máis menos fútil, pero está aí. É, é, dentro duns anos miraremos esas fotos e nos tratores é que están os, os homens. É dicir, ese é o retrato da, que nos vai quedar da, da movilización realmente e de feito, volvendo facendo autocrítica ou autoluganza todo depende como se mire eh, cando debatemos na CIGA o feito de eh, que 8 de marzo só estén mulleres a fronte das mobilizacións non, é, non sexo un espazo misto que foi super cuestionado e eso logramos, lo grazas a, a participación da falda de mulleres eh, hai veces que temos esa sensación de bueno, temos que incorporar os compañeros a loite que tamén se vexe a que eles apoyan porque claro, logo vemos que o Comisión Sobreira está cheo de machirulos, eh, os da UGT tamén levan aí todas as bandeiras son homens, eh, UGT, perdón, UGT, o PSOE fai o mismo, entón, ao final, dices, bueno, e que pasa? Os nosos compañeiros eh, non poden tampouco participar. E non damos ese paso precisamente porque sabemos que no momento en que demos, desaparecemos, non digo desaparecemos do mapa, pero desaparecemos da foto. Porque non sabedes, a de veces que tivemos que facer, pasa para atrás, pasa para atrás, non podes estar aquí, pasa para atrás. Mm. pero a de veces eh? precisamente por iso, por esa bueno, socialización, por esa, non sei af fan de protagonismo, por ese rollo histórico de entón sí que acerto que isto eh, é unha deuda ou débeda, é un paso que inate temos que dar efectivamente en todos os eidos, en todas as organizacións, en, toda, en, todas las, en todos os furanchos eh, donde formemos parte básica e exclusivamente. Aínnda que peñamos dado moitos pasos a favor e grazas tamén, loxicamente apoio de de eh mesmo lado dos compañeiros, pero sí que é que ese problema seguimos lutendo. O sea, ese problema de invisibilidade e de e bueno, non é por falta de liderado, eh? Nin de berros tampoco. Pero non sei se algo máis creedes. Si, sí. si. Sí. Sí. Bueno, dar vos os, os parabéns. Eu penso que un libro necesario, é un libro que de corrido decorrido eh, e que me encantou e eh, bueno, vou comentar que voto en falta eh, un libro que se titula Molleres na proporción de Nación Galega eh, algo, unhas frases, enda que seja poquinho é claro, unha para máis eh, sobre Molleres Nacionalistas Galegas sobre as feministas galegas, mm -hmm. hai unha foto aquí, na Asamblea Fundacional Eu, desde fora, se estivese fora eu vería esta foto e buscaría dentro ah, pero mira unha xa da fundación de mollens nacionalistas galegas cando é mollens na construcción da nación galega e bueno, non se comentar e eu penso que bueno, pois que hai moita historia que habería que, que tamén recuperar e iso comentarles bueno, pois que non dá para máis pero eu creo que que sí que merecería pena comentar. E quero ¿No? eh, comentar deste de, de, de momento, desta de Asamblea Fundacional, eh, que recordar, non sei se lá xe, xe estive, esti, esti aí nesta Asamblea, a seguramente tamén se, se recorden que hubo unha acción espontánea pola denuncia dunha de compañeira. Non é máis felizso. Eh, chegou unha compañeira e, e, e penso que era un, un domingo e txe bo que ela en unha farmacia non lle daba non lle daba pastillas anti-psicóticas, certo? a receita e non lle daba. Os non que non lle daba, o sea, estamos falando do ano 86 e para que des anos porque tiñamos que, que aguantar. Eh e non se deraba. O sea, sen receita se non lle daba en, en ninguna. Pero na farmacia de carne non lle daba as receitas. Eh, que parece que está con falleres, de o Deus e xa luz, e eh, dixo, bueno, pues entón dame eh, con dons. E dixo, eh, literalmente, no, es que el jefe no trabaje el artículo. El jefe no, no trabaje el artículo. No, no trabaje el, <ríe> el, <jefe ríe> el, el artículo. ¡Había que decís en cousas! Si pasís en adeus, asamblea, Ya, ya. ¡Vum! Como a fama, <ríe> tal cual. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. <ríe> e fomos todas a a pedir anticonceptivos, con dons, todo o que... Veo a policía, entón dixemos que nos estábamos na farmacia pedindo cousas, entón o único que nos hizo que tiñamos que poñamos en cola. E así fomos pedindo, pedindo, unha vez pedían, decían que non tiñamos e volveamos a poñar a cola. Así, polasamos completamente antes que fomos a, a comisaría de, de policía. Non, houbo muitas accións que estar. realmente foron uh -huh. recolucionadas con o divorcio, ou sea, todas as accións que se fixeron do nacionalismo, que se nacionalismo con o rollo do divorcio, foi brutal durante décadas igual que o tema da Borna o heredamos a última xeración moi recentemente pero as que iniciache deso camiño e fuche deso outras eh, en épocas xo está claro que moi convulsas e moi fastidiadas lo comprendo o que pasa que non sei hasta no. que a tenga liberdade de facer os seus artigos e bueno, eu me quedei alucinada pin eh, que te estabas había máis xente, seguro outro día houve unha charla maravillosa bueno, maravillosa, dura de unha rapaza que era profe de inglés e de unha rapaza galena moi ben as dúas no? e era sobre o prototorado o galego galego, eh, franquista sí, e sí. de repente dicen, dios, canta porquería e sí. levamos en reina claro. o porque eso estaba no aire ¿no? o se si eres mala vas a ver pero era tremendo o que papamos no sé. e eso levámoslo na mochila Eh? e o das pastillas eu me acordo perfectamente tamén teño que dicir que aquí o señor Vidal, un sinécono foi o que montou o centro de e era un home maravilloso eh? e Vidal ah, tá, igual teñenes que trozar aí un... Activo de investigación, eh, que te Xente no, viva pues, que pode pues, contar moitas cousas. Por que falo colas morlas? verdade que este traballo tamén dá un pouco pe a iso, non? Claro. A continuar que, non sei sé, si se vos tiñades esa idea como de ser pues, un traballo que inspira ou que promove e eh, continuar por, por algún deses caminhos, non? Dos sete estudos que, que están aquí recollidos E eh, eu si sí que estaba pensando e iso, pois, pues, preguntar, pois, pues, si, si tiñades ese, ese afán, non? De, de inspirar, promover, despois continuar, pois, pues, con esas investigazóns mm, por algúndos camiños, vamos, si. Sí. Pois pues ese debate terá que, que darse ainda, porque si sí que sí. é certo que é o primeiro exemplar que sacamos, bueno, o primeiro título así que sacamos con esta temática Pero, pero, bueno, está vendo receptividade e se hai receptividade porque hai necesidades e porque hai desconeixemento e porque se quere coñecer. Eh, e desde logo, é deslogo, decir, isto é pues, un trabalho moi sintético, moi mínimo, pero pero que se non o facemos nós, decir, que pode facer calquera entidade, pois pues, de ir eh, seguir ampliando este tipo de De, de traballos eh, e que desde logo, pois pues, sí, quedaron moitas cousas no, no tinteiro ahora falabas de, de MNX para mí me parece má cabeza, por exemplo tamén eh, aquelas iniciativas de mulleres de negro eh, nos anos no, o sea, 80 con todo o debate da de entrada na, na OTAN, de mulleres antimilitaristas é decir, que iso tamén é decir, que Que son parte da nosa historia Parte do feminismo galego Pero que eh, está moi presente E que é unha volta atrás E ao presente constante Porque estes días estoume acordando moito delas E de feito estaba así buscando Alguna cousa Hay moi pouquinha eh, información Pero bueno Que que eso é, é parte da, da historia deste país Que, que está completamente eh, no, no esquecemento Então E este tipo de, de traballos, bueno, pues, axudan a, a iso Inda que nos eixan moi amplos, pero sí termos cunha pequena radiografía uh -huh. E un fío, ao mellor, do, do que tirar esa publicación presentámosla tamén na, na Coruña Aí, ahora, cerca dun, dun mes E había unha persoa que, por exemplo, do caso este de Que comentaba antes, da cafetería esta de, de Manhattan Con aquela protesta, non o coñecían Entón, bueno, pós, pues, eh, das un pouquinho de, de luz E polo menos tes aí un fío do que, do que tirar E sobre todo que é positivo, pós pues, que xere eh, interese E eu comentaba, se xere interese é porque hai ganhas de, de coñecer e de, de saber E despós que antes mh, falaba, falabas Marga tamén Eh, do, do importante que seria eh, que bueno, pues que no, na, na propia educación ou nas unidades didácticas se pues, empezara a traballar con, con algún tipo desta documentación ou con estas referentes e este tipo de publicación para o profesorado pues, tamén pode ser eh, unha ferramenta da que adquirirán es eh, está para irse, vamos Mira, aquí en Arteve vamos ter que colleirar a luva que nos acabas de tirar e ¿no? y... me encanta me dá. Sí, sí, sí. Entón, bueno, pues, esa posibilidad tamén e non sei sé si se alguén máis de vos queres quedes participar e comentar algún tema. Nada, eu quería aproveitar tamén un pouco que vai ao fío desta, desta palestra Pois é que neste domingo vai a ver a ofrenda floral de da Revuelta Popular de 1918 eh, Que se, bon, se inicio, ou seja, que, que tivo lugar un 13 de marzo E, eh, e entón, bueno, este domingo comezas dez e media con un acto Eh, e despois a unha e media, hai unha bueno, digo que xa agora ven eh? o, o tema do acto agora porque aí xe si que non sei xe a as once e media, media. despois a unha e media eh? ofrenda floral aí en sedes na no feira do 13 e e despois hai un xantar popular, penso que era o dependente tamén para os quelles mañá, se si tes interese que pois tamén nos, nos comento pasoos máis de información, pero bueno, animo tamén a, a toda a xente da comarca polo menos pois, que participe neste tipo de, de eventos de de recuperación histórica, que aí tamén hai moito traballo detrás, non? E, e unha comisión de recuperación desta memoria histórica da que, que pois, si as protagonistas eran as mulleras, non? Entón, non sei se queredes dar por finalizado o acto Sobre as horas Ah, obrigada eh, As sí. once media hai un coloquio once media. En sedes eh, <coughs> E a unha e media é ofrenda uh -huh. Na feira do trece, diante do momento uh -huh. uh -huh. Moi ben, pois máis iso máis unha vez Obrigada a la guardia a Lucía e por vir hoxe e, e a vos pola vosa asistencia lima sinalizamos ata un